Люди густо обліпили каменюку, взялися дружно, хоча трохи безладно, заважаючи один одному. Всі їм кортіло показати силу, виявити старанність. Так сильно за довгі роки зненавиділи вони цю проклятущу брилу. Ті, що були з лопатами, почали підкопувати її з-піднизу, щоб підсунути важелі лаги. Інші підрівнювали кам'янистий ґрунт попереду, аби можна було Котити камінь догори. Учитель, продовжуючи сумніватися, побачив цю активність і мимоволі так само пристав до участі у загальній праці. Спершу він разом з іншими навалився на жердину лагу, якою чоловік зоп'ять підважували каменя. Потім уперся руками в його жорсткий бік, намагаючись котити. Корчмар то допомагав, то відбігав у бік і командував. А то робив одне і друге одночасно. Він колись служив у війську, мав гучний командирський голос, якого всі і слухалися. І ось сталося перше диво. За командою корчмаря всі разом уперлися, натисли, напружились, і камінь, хоча й зі страшною нехиттю, та все ж зрушився зі свого належаного століттями місця, тоді вони напружились іще і перевернули його на другий круглий бік. Перший успіх немов додав нової сили. Громада загула, як учора в корчмі, ще сильніше вперлася ногами у кам'янистий ґрунт і перекотила брилу трохи вище. Ті, хто мали важелі жердини, високо задирали їхні довгі кінці, потім налягали на них, підважуючи каменя. Інші, впираючись десятками рук, у жорсткі холодні боки брили, зрушували її з місця і потроху, помаленьку котили вперед. Лише на кілька пальців, не більше. «Так, так, так!» – лунав над схилом, бадьоров доволений голос кортмаря. «Іще трішки! Іще!» Учитель не мав жодного інструменту, тож він разом з усіма зі скреготом, впираючись у землю черевиками, штовхав руками каменюкув. Поряд так само з усієї сили тужився місцевий пастух. Його бліде обличчя з ріденькою русявою борідкою все аж наливалося червоним, так він старанно напружувався. Коваль поряд із молоткарем спритно й рішуче управлявся з довгою жердиною лагою. І їм допомагали інші. Досі все тривало досить успішно, і вчитель почав сумніватися у власних попередніх сумнівах. Могло статися так, що і він помилявся. Він уже знав, що наука, навіть математика, часом давали збій. Ну, правда, міркування здорового глузду також не були на їхньому боці. Але, можливо, бракувало і здорового глузду. Хоча й помалу, проте досить наполегливо вони котили каменя догори. Його вилежене місце вже залишилося ген далеко позаду. Ще нижче, у кінці вулиці, біля кузні, це вже стало видно згори, зібралися жінки і діти, і всі вони не відривали поглядів від схилу гори, на якому діялося диво. Старі там молилися богові, аби той допоміг чоловікам здійснити їх святий подвиг на щастя людям. Та на схилі... Наче вперше щось не залагодилось. Коли вони дружно напружилися по черговій команді корчмаря, камінь не зрушився. Тоді корчмар закричав голосніше, навіть вилаявся. Вони знову вперлися ногами, до судоми напружили м'язи, та камінь тільки трішки піднявся і знову ліг на своє місце. Вчитель розгублено зиркнув уперед і мит усе зрозумів. Схил гори тут ставав іще крутішим. Кут схилу збільшився, а їхня сила зменшилась. Ось у чому справа. Це було видно і без математики. І, мабуть, це зрозуміли й усі інші. — Перепочити б трохи, — нерішуче жалісно сказав хтось біля каменя. — А то вже аж кишки, — почав і собі говорити пастух. Корчмар аж закляк від тих скарг і прохань. Та лише на мить. Схоже, в голові у нього відбувся якийсь блискавичний і зовсім не математичний розрахунок. І він твердим, жорстким голосом заглушив нерішуче нарікання.